Вона не може з них скласти слова. А які ж то там слова? Боже мій, Боже! Скоріше б син з роботи повернувся. А, а вечеря ще не готова. Вона поспішає до хати, Прочиняє двері до внука. Мале Шило так само блаженно сопе. Спить. І хотина Марківна поспіхом Готує вечерю тим, Хто от-от мав зараз надійти до неї. Час від часу очі її самі падають на газети. Які ж то сьогодні там слова, у тій сірій такій великій плямі. Ну хоч би хто прийшов та прочитав у голос. Нарешті глухо охають сходи Ганку, то синові кроки. Хотина Марківна відразу пізнає їх, а вони неї страви ще не готові. Але мати радіє синовому приходу і навіть роздягнутися не дає, поспішає з наболілим їй. — Ось сьогоднішні газети, що там? Читаю голос. Син слухає матір і відразу береться до газет. Нетерпляче гортає сторінки, одна, друга. Ще одна газета, розчаровано, кидає її на стіл і мовчить. — Що там? — А. Повторюють те саме, що вчора радіо і тєлік говорили і показували. Невже завариться? Материні очі сама лише тривога, безмежна, глибока тривога. А син стримано усміхається. Не турбуйтеся, мамо, нічого страшного не завариться. Вино краще показуйте, що у вас зварилося, я їсти хочу. Але його очі там, у глибині десь, не посміхаються. Невеселі вони, і мати вловлюєте, від неї не отаєш. «Зараз-зараз, ще трішки, і вечеря буде готова», каже вона. А сама нишком пильнує за його очима. «Там, у глибині десь, вони таки справді не посміхаються». Він втомлено йде до сінеї митися, а незабаром повертається назад на кухню з дружиною. З'являється старший онук, і ще з порога кричить, «Бабусю, їсти!» «Тихо!» – просить хотина Марківна. І мати цикає на нього. Але він байдужий до тих заборон, галасує собі і далі. «Віва Куба! Віва Куба!» Біжить по кімнатах, залишає там десь ранець і повертається до баби вже тихо. Та пізно. Від його галасу прокидається мале шило. Невісці доводиться йти до колиски, і вона невдоволене вичитує старшому. Батько теж підкидає виховне слівце, і хлопець похнюплено виправдовується. Це в нас у школі мітинг був. Я їсти хочу. Хотина Марківна метушиться, поспішає дужче. А син теж іде з кухні, і за хвилину якусь чутно, як він вмикає приймача. Син користується ним рідко. Тепер у них більше працює телевізор. А мале шило щось голосно захоплено лепече, і від того дитячого лепетання бабі хочеться покинути цю остогидлу душну плиту і, подавшись до дитячої колиськи-коляски, нахилитися над розчервонілим розпашилим зі сну внуком Ніжно припасти до нього, тепленького, але кварчить, пригоряючи сало й цибуля, залишити пательню не можна їй. Крізь те шкварчання і звабне дитяче лебедіння, хотина Марківна чує холодний, напружений голос диктора, він щось говорить, говорить, говорить. Говорить українською мовою, а за надсадним сичанням сала і цибулі вона чітко вловлює і розуміє тільки два слова. Куба, куба, куба, блокада, блокада. Боже, боже, скільки на голову людей цих блокад і загроз? Коли вони сідають усією сім'єю за стіл вечеряти, син притишує звук приймача, а невістка, кривлячи губи, каже, «Пошукай на музики, а то від цих балачок про кубу і блокаду вже голова пухне». Свистить, хрипить, гулом гуде приймач. Знову голос диктора, цього разу жінки. Вона говорить чужою мовою, і тому нічого не можна зрозуміти. Але голос її теж напружений, холодний, і лише чітко вирізняється. «Куба! Куба! Куба!» І ще свист, і ще хрипіння. І знову чужа холодна мова. Ще якась інша. І в цьому місці теж надривно б'є сприймача. Куба, Куба, Куба! Ой, десь певне світ це із божеволів, чи що? В голос думає Хотина Марківна. І запитую ще, ні до кого, зокрема, не звертаючись. Вони вже почнуть. Малому Шилові... Обридає товктися в стоячці, в яку його переклали з коляски, він квакакаркає якісь лише йому одному зрозумілі слова, тягнеться до китиць катертини, проте ніяк не може привернути до себе увагу дорослих. Навіть старший братик, який завжди з ним охоче грається, і той не гляне зараз на нього.